ومن يطع الله ورسوله فلقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانا استذكر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بالنار شر ربوبي اوسواري هاودين سي بنان ini mukaddimah sekian terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukannya jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat yang ketujuh 7 surah Al-Fatihah ini telah kita uraikan mempunyai kaitan yang rapat dengan ayat yang ke-69 dari surah An-Nisa. Ayat 69 hingga 70 surah An-Nisa, Al Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wa man yut'illah wa rasula fa ulai ka maldina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulai ka rafika dhalika alfadlu min Allah wa kafaa lalu kita telah huraikan beberapa musibah musibah yang berlaku kepada orang Islam adad wadawa kita dah cerita penyakit dan ubatnya bacalah dari kitab adad -da wadawa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qayyim al, -Imam al, al diterjemahkan oleh saudara kita dari Indonesia Pusaka Imam Syafi'i dan terjemahan ini cukup menarik bacalah dia sebagai satu rujukan keluarga bacaan bermanfaat orang yang banyak membaca ini akarnya akan sihat ingatannya akan meningkat orang yang malas membaca hati menjadi hitam orang yang tidak mendekati ilmu ini dia tidak ada kebaikan padanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman sabdul, "Jika ada aliyah yang tidak ada dalam ilmu yang menghampiri saya kepada Allah, maka tidak ada yang dapat menghampiri saya kepada Allah. Dan tidak ada yang kepada Allah. Dan tidak ada yang kepada Allah. Dan tidak ada yang dapat menghampiri saya kepada Allah. Dan tidak ada yang dapat menghampiri saya kepada Allah. Dan tidak ada yang dapat menghampiri saya kepada tidak ada yang dapat menghampiri saya kepada Allah. Setelah kita huraikan pandangan Ibn Ashur Dan tahsirnya Tahrir dan Tanmir Dalam kuliah yang terdahulu Abda'alin pula Dan kita telah huraikan juga perkataan Al-Maghdub Dia perkataan Ghazibah Kita telah lihat marahnya Allah Subhanahu Wa Taala Sifat seperti ini Yang berlaku pada manusia dalam banyak perkara Kata Motivator negara Dato' Dr. Dr. Haji Mautadila Kamsah Biasanya dikuasai oleh emosi Lebih Banyak kajian yang lakukan Perceraian kerana marah yang dikuasai emosi, bukannya marah yang dikehendaki oleh Islam seperti yang Alimah Al Ghazali jelaskan oleh Syaikhunidin bahawasanya mempunyai tiga asas, yaitulah yang pertama al-Efwah menjaga kesucian diri, yang kedua al-Hikmah kebiasaan dan yang ketiga asyjahah kataan keberanian. Tasawwur dan doa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jauh dari tiga perkara ini. Nabi berdoa Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al wa al Ya Allah, kurniakan kepada aku hidayah, taqwa, kesucian diri dan juga al-ghina, kekayaan tidak meminta-minta, tidak mengharap kepada manusia. Lagi doa Nabi berkaitan dengan hikmah, Nabi mendoakan untuk anak sahabat, anak kepada Al-Abbas, namanya Abdullah bin Allah Allah bin Allah bin Al-Abbas itu, ibu Abbas bahawa Nabi mendoakan Allahumma sattini fid din Wa'alimhu wa alim, wa al-hikmah Ya Allah ajarlah kepadanya Kefahaman dalam usan agama Dan Ajarlah dia untuk mentafsir kalamu Mentafsir Al-Quran Al-Karim Dan doa berkaitan dengan Keberanian pulih Allahumma inni ya'udh bikamil hammi wal-hazan Wal-ajzi wal-kasal Wal-bukhli wal-jubni Wa-dal'id-daini Wa-galabati rijal Ya Allah, aku mohon kepadamu antara Pembohonan Nabi itu dijauhi daripada sifat Nakut, pengecut Jubni, jubun, jabban Jadi ketiga-tiga Rukun ini penting untuk Mendirikan marah yang Selain kehendak Allah SWT Seperti dalam ayat perhabisan Surah Al-Fatihah ini Sedangkan pendengar ini mula ke Allah sekalian Zala pula kalau kita perhatikan Al-Quran Tidak kurang lagi 190 kali Diulang oleh Allah SWT Kalimah ini kalau kita lihat dalam mana-mana kitab Mu'jam Contohnya kalau kita lihat dalam Kamus Al-Farid Perkataan Dalla itu adalah merujuk kepada kehilangan jalan Rasa bingung Hairan Hairan bersaraf hara Di perkataan hairan maknanya tidak tahu tahwarah Jadi makna-makna tersebut berkembang Sehingga membawa, merujuk kepada makna binasa Berkubur Dan sesat dari jalan kebajikan Jalan kebaikan Lawan kepada Rashad Lawan kepada Petunjuk Zala ni lawan pada Rashadah Lawan kepada Ihtadah Jadi dari penggunaan Al-Quran Yang berbagai-bagai itu Dapatlah kita buat kesimpulan Dalam bagai bentuk Kataan Zala ini Merujuk pertindakan Atau ucapan Yang tidak Menepati kebenaran Anda dapat memahami Kataan ini ni adalah orang-orang nasarah seperti yang disepakati kebanyakan ulama tafsir yang telah kita uraikan sebelum ini. Tetapi tanpa menolak informasi ini di sini dapat diulangi penjelasan yang dikemukakan di atas iaitu al-maghdubi alaihim bahawa penafsiran ini contoh yang diangkat Nabi dari masyarakat beliau pada waktu itu masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usinya. Abdalin pula ditemukan kalau penggunaan balin dalam Quran ini disebut 8 kali. Abbalun pula disebut sebanyak 5 kali Paling sedikit ada 3 ayat Yang menggunakan perkataan balin dan juga Abbalun Yang dapat membantu kita memahami Ayat yang penghabisan dari suratul Fatihah. Sebagai contohnya sedara, Ayat yang ke-90 Dari surah Ali Imran Innal ladhina amanu Thumma kafaru min ba'd Min ba'di imanihim Summa zdadu kufra semua orang yang kafir itu sudah beriman. Kemudian bertambah ke kafirannya. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Dan tawabatnya. لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُلَٰئِكَهُمُ ضَالُونَ Orang yang kafir, sudah beriman. Kemudian bertambah ke kafirannya. Murtaf pada ismulik. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah abdallin. Mereka itulah abdallun. Ayat ke-90 surah Ali Imran. Cuba kita ulang kaji. Yang kedua, kalau kita lihat penggunaan abdallun lagi... Nah, turun abdallin ini Surah al an'am ayat yang ke 77 puluh tujuh. Fala ma rael kamar Rabbi'. Fala ma fala la illa yahdini Rabbi, la akuun mina al dallin. Ini pun jelasan nabi Allah Ibrahim. Ibrahim ini mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dengan fitrahnya yang murni, yang mencari-cari kebenaran siapa Tuhan yang sebenarnya. Melihat bulan pada waktu malam berkembang, cantik. Cemerlang cahayanya begitu Nabi Allah Ibrahim merasakan inilah dia Tuhan agaknya Tiba-tiba menjelang pagi Bulan pun hilang, matahari pun terbit Kalaulah Tuhan sudah pun tidak ada Siapakah yang akan berperanan menjaga aku Bisikan fitrah mula mendapat dalam diri Nabi Allah Ibrahim Ini Allah gunakan Tentulah aku jadi golongan sesat Kata Nabi Allah Ibrahim Waktu belum dilantik menjadi Nabi yang ketiga kita lihat ad-dallun juga digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju surah Hijr ayat ke-56. Falaw man yaqnat waman yaqnat min rahmat ila ad-dallun. Siapakah yang tidak tidak ada yang berputus dari rahmat, rahmat Tuhannya melainkan dia ini adalah daripada kalangan ad-dallun. Ini penggunaan al-Quran. Dalla ini disebut lebih daripada 190 kali dalam al-Quran Al Karim. Tapi kalau ad-dallun ad-dallin bilangannya sedikit, kurang sedikit. Setelah pendengar ini mulia ke Allah sekalian Jadi ayat ini menggambarkan bahawa orang-orang kafir Sesudah beriman, bertambah kekukurannya Contohnya dalam surah Ali Imran tadi, adalah orang yang sesat Jadi difahami bahawa Al-Makdu bi sebenarnya adalah Tergolong-regolong yang sesat Dia dapat hidayah, kemudian dia pun puntat Ini adalah orang Yahudi Sebagai contoh Dia dapat hidayah pasal taklah, dia menarik tunaran Tapi dia tidak mengikutinya Ini dipanggil Yahud Dan Dua ayat yang berikutnya dari Surah Al-Nam dan Surah al hijr itu Kalau kita lihat Merujuk kepada orang yang tidak menemui Ataupun mengenal petunjuk Allah SWT Dan agama yang sunar Berarti mereka itu tidak mengetahui Adanya ajaran Islam Mengetahui mereka sangat terbatas Sehingga tidak membawa mereka berpikir jauh ke depan Mereka pasti tidak menyentuh kebenaran agama Mereka pasti sesat, Paling tidak kesatan perjalanan Menuju kepada kebahagiaan Yang dijanjikan Allah di akhirat Ini adalah sebahagian daripada cerita Nabi Allah Ibrahim sebelum dihidayah oleh Allah SWT maknanya sejarah kita telah huraikan tanpa wahyu dari Allah, akal ni tak akan dapat peranan dia tetap akan menganjur cerita kepada benda yang tidak sampai kepada hakikatnya ini. ini telah kita huraikan, beza di antara akal dan juga peranan wahyu dalam kuliah yang terdahulu bukankah Imam Ghazali mengumpamakan orang yang menggunakan akal ni, seorang yang sedang menggayut pada sekeping papan Waktu dia hampir hanyut dan lemas dalam lautan. Boleh papan itu boleh gunakan dia, tapi bila sampai badai gelora yang hebat dia tidak akan dapat gunakan papan itu lagi. Dia perlu pada buat penyelamat. Maka itulah dia peranan wahyu dari Allah Subhanahu Wataala menghadapi kehidupan. Lagi kalau kita lihat maksud dengan Allah Subhanahu Wataala surah Hijr dan juga surah Al An'am itu adalah orang-orang yang pernah memiliki sedikit pengetahuan agama Ada juga keimanan dalam dirinya. Namun pengetahuan itu tidak dikembangkannya Tidak juga untuk mengasah dan juga membantu jiwanya Polis jiwanya hingga pudar iman itu Dia mengukur seri satu, satu dengan hawa nafsunya Mereka ini berada di puncak kesihatan Kerana Kalau kita bincangkan type Jenis yang pertama tadi Memang dasarnya tidak mengetahui Sedangkan type yang kedua ini Jenis yang kedua ni sudah mengetahui Tapi ditinggalkan Itu yang Allah SWT jelaskan tidak ada yang berputus asa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui ganggulungan yang sesat Dan surat hijrah Ayat ke-11 ini juga Adalah mereka yang putus asa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Berbagai bentuk orang agam Anika berasa putus asa dari Allah subhanahu wa ta'ala Menyebabkan seorang itu tidak akan Mencapai kebahagiaan jauh daripada pengampunan dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang semuanya itu ubatnya Adalah berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini contohnya seperti yang pernah diadurkan Seorang gadis Yang memiliki ibu Yang dijaganya Tidak mahu sebayang Kenapa dia tidak mahu sebayang? Kerana ayah Ayahnya sudah berkahwin Seorang lagi Mengapa perkara seumpang ini berlaku? Seolah-olah dia mencabar Allah Subhanahu SWT Kalau nak aku sebayang Kau berilah hidayah kepada ayahku Supaya dia mencelaikan Isterinya seorang lagi Yang dengan sebab perkahwinannya itu Menyebabkan kami susah Seperti hari ini Apakah tanggapan seperti ini? Tanggapan seorang Islam? Apakah dengan apa yang diharapkan itu Sekiranya berlaku Mendatangkan kebaikan banyak Kepada Seperti yang diharapkan Tidak Belum ada jaminan ke arah itu Sumpama so, juga Yang pernah kita bincangkan Satu masa dahulu Kata-kata oleh seorang jahil Saya tidak memutus aurat Sehinggalah saya Diutuskan seorang lelaki Untuk berkahwin dengan saya Barulah saya akan Ikut Islam itu 100% Ini adalah yang Buat sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini orang yang Berputus asa Raya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan saya tidak akan Mengeluarkan zakat Selagi fulan tersebut Tidak menjelaskan haknya kepada saya Kalau tidak seki zakat saya Apakah begitu saudara? Apakah kita ni Menganggap Benda yang kita tidak tahu Kita lebih tahu dari Allah SWT Ini dia amaran Allah SWT Kepada bentuk-bentuk kesesatan Yang menimpa manusia sebenarnya Jadi ayat yang terakhir Dari suratul fatihah Ini mengajar kita Supaya memohon kepada Allah SWT kiranya diberi petunjuk olehnya sehingga mampu menelusuri jalan luas yang lurus, jalan yang pernah ditempur oleh orang saleh dalam mencari kejayaan dan melalui merasai menikmati kejayaan tersebut bukan jalan orang yang gagal dan berputus asa dan menggunakan akarnya yang singkat untuk mentafsirkan fenomena alam lalu dihukum ikut akarnya yang terbatas itu, ayat ini mengajar kita Waisang supaya sentiasa optimistik supaya sentiasa terbuka berfikiran positif orang-orang ahli psikologi kata bukankah niiman Allah subhanahu wa ta'ala itu akan diberikan kepada hamba-hambanya apakah kita tidak menergi sebenarnya setiap ujian yang berlaku dalam hidup itu, adalah nilai-nilai tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala yang kontra dengan keburukan-keburukan maksiat-maksyiat yang pernah kita lakukan kenapa kita berfikir cara orang-orang bukan Islam, saya kurang memulirkan kerana Allah, ini adalah banyak bintangan dalam hidup Ingatlah bahawa kehidupan ini perlu disempurnakan seperti mana disempurnakan hari dengan adanya panas terik dan hujan yang membasahi bumi. Itulah yang mencantikkan kehidupan dalam rangka kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan locop bincangan tentang suratul Al-Fatihah ini dengan kalimah amin yang diajar oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tamat majlis satu fatihah dan salat Maksudnya, insyaAllah perkara ini akan kita berikan Pada kuliah kata-kata Wallahu'alam, wassalamallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam Walhamdulillahi rabbil alamin Barakallahu fikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh